Bai, bai, biztanda, hor, elkartu gila, denak eunta horgoita sortzi dikote, eta ordena ongi pasatu da, erraten aldugu, akuten gotxa pelketa pixka bat handitu dela, zenta 2002-1 bi bikote azken finean parte hartu dute orotara orduan onditzen agia, agara, agara, agara, eta behaz nahiko ongi konten gila Aurten, Gipuzkoarak zinezen agusi ziren, zenta erdi finaletan, la ubikotetik hiru Gipuzkoak ziren eta laugarrena Bizkaia eta beraz eh, nahiko azkar izan dira urten bai eluden urtean nafarroan izango data lizarra egiana eta agian eh, aurten besada jendeek aintz parte hartuko du hola eta dei baten egin, ere laguntza beharko ginukela euskalerri osoan zabaltzeko eta jendia interesatua balimada gurekin kontaktua aktzenaldu hasaiki